Haadha hisaanun. Wa maa haadha? Wa maa haadha? Haadha jamalun. Haadha kita, kita baca kembali lalu kita pahami sama-sama maknanya. Man haadha? Man haadha? Man? Artinya siapa. Pertanyaan untuk menanyakan siapa. Pada pelajaran lalu kita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 Manhaa? Manhaa? Manhaa? هذا طالبٌ هذا طالبٌ هذا طالبٌ هذا طالبٌ ما mana talibun ikhwan? Apa makna talibun? Talib murid. Ah santum, jayid. Atas setelah sebelahnya? Manhaa? Manhaa? Man Manhaa? Manhaa? هذا ولدٌ هذا ولدٌ هذا ولدٌ ما makna wladun ikhwan? Anak kecil. Anak kecil. Ah santum.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 Kalau Jamal, jelas, wabih. Maknanya, Tapi Kalau Jamal, keindahan. Ha? keindahan. Bagus keindahan. Bagus, bagus, bagus keindahan. Maka, jangan sampai salah mengucapkan panjang pendeknya. Kita lanjutkan. <tuh> Anda baca dulu. <tuh> Istamek jahiran. Doarkan baik-baik. La tu karir. Tidak perlu diikuti. Istamek jahiran, la tu karir. Ma hadha. Ma hadha. Hadha dikun. Hadha dikun. dikun.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 <assessment> هذا رجل. من هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ هذا مدرس. هذا مدرس. هذا مدرس. هذا مدرس. أهذا قميص؟ أهذا قميص؟ أهذا قميص؟ أهذا قميص؟ لا. لا. لا. لا. هذا منديل.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 Talibun, talibun, ta, ta, ta, ta, ta. Tapi, ta, ta. ta, ta. man? Hada? Man? Hada? Hada? Walaun? Hada? Walaun? Za, za? Hada? Hada? Tapi, a Hada? Walaun? A Hada? Walaun? La Hada? Rajaun? La Hada? Rajaun? Tapi, teruskan Ma Hada? ما هذا هذا مسجد هذا مسجد من هذا من هذا هذا تاجر هذا, هذا تاجر هذا كلب هذا كلب اها هذا كلب اها هذا كلب لا هذا قط لا هذا قط لا هذا قط لا هذا قط هذا حمار هذا حمار هذا حمار هذا حمار أهذا حمار أهذا حمار لا هذا حصان لا هذا حصان لا هذا حصان لا هذا حصان وما هذا وما هذا وما هذا وما هذا هذا جمل هذا bon جمل هذا جمل هذا جمل ما معنى جمل يا إخوان أنت <الهات> طيب ما هذا ما, ما هذا أليه تلامنت تسعة سبعين إفتتاح صفات تسعة بُكَى الْحَلَامَةُ التَّسْمِيْلَنَ مَا هَذَا مَا هَذَا <مت Heart> هَذَا دِيْكُنْ هَذَا دِيْكُنْ مَنْ هَذَا مَنْ هَذَا هَذَا مُدَرِّسٌ هَذَا مُدَرِّسٌ هَذَا مُدَرِّسٌ هَذَا مُدَرِّسٌ أَهَذَا قَمِيصٌ أَهَذَا قَمِيصٌ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 Taib. Dari halaman yang ke 3 ya. Iya, Bapak tadi punya bukunya, Pak ya? Insyaallah. Alhamdulillah, Tayib. Uh, saya baca taib. oleh Bapak ikuti, Pak. Iya. Tayib istami' summa karir, dengarkan lalu ikuti. Hmm. Man hadza? Man hadza? Ha, man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Hadza tabibun. tabibun. Ta, ta, ta. Ta, tabibun. Ta. Ta. Ta tabibun, tabibun. Tabibun. Tabibun. Ahsanta.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 هذا طبيب, طبيب طبيب جيد مَنْ هذا؟ مَنْ هذا؟ هذا طالب هذا طالب هذا طالب هذا, طالب هذا, طالب هذا طالب قالب ط طا طالب, طالب طالب طيب مَنْ هذا؟ مَنْ هذا؟ هذا ولاد هذا ولاد هذا ولاد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 Haha min diliun. Ma mana min diliun? Sabutan. Ahsan. Ahaa. Haha. Walaun? Naa. Man haa? Haha. Rujudan. Haha. Rujud. Ma mana rujudan? Aa. Orang dewasa. Tapi ahsan. Tapi pantai antalam yah yuda. Follow. Ikrah. Baca. Bahasa. Haha. Kalun. Naa. Haha. Kalun. Aa. Antum intonasinya coba diulang sekali lagi. Haha. Kalun. Muntals. من هذا هذا طبيب؟ صحيح. هذا هذا جمل نعم. أهذا قلب؟ نعم. لا هذا كبت؟ نعم. أهذا ديك؟ نعم. أهذا عص... أهذا حصان؟ حصان. أهذا حصان؟ نعم. لا هذا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 Hada kalbun, hada kalbun. Man hada, man hada. Hada tabibun, hada tabibun. Hada jamalun, hada jamalun. Macamana jamalun? Unta. Unta kauit. Ahaada kalbun, ahaada kalbun. La hada kipun, la hada kipun. Kauit. Macamana kipun pak? Kucing. Kucing. Ahaada diikun, ahaada diikun. Macamana diikun pak?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 hadza ya. Mendilun iya waladun naam mumtaz man hadza hadza rajulun baik baik anak tanya abunisa berapa mufradat eh uh, ma'ana ma ma'ana ma hisanun hisanun hi, hi hisanun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 Semuanya. Para di eh, studio maupun para ikhwan eh dan akhwat yang ada di rumah, pendengar radio raja yang berbahagia. Zalika. Zalika. Ma zalika? Ma zalika? Zalika najmun. Zalika najmun. Zalika najmun. Zalika najmun. Hadza masjidun.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 Alaika khaybun la zalika qittun la zalika qittun ma zalik ma zalik ma zalika ma zalika zalika sarirun zalika sarirun baik syukran tzaawadahu warahmatullahi wabarakatuh baik kita harjutkan masih tersisa beberapa kalimat yang perlu dibaca baik istami' jayidan dararkan baik baik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 من هذا ومن ذلك؟ هذا مدرس. هذا مدرس. وذلك, مدرس وذلك إمام. وذلك, وذلك إمام, إمام. هذا مدرس وذلك إمام. هذا مدرس وذلك إمام. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك حجر. ذلك حجر. ذلك حجر.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 Halah, gula dan itu adalah susu. Baik, baik. minta, kawan, antum baca, kah? Fadzilah Ridwan. Halah, masuklah. Ahsan. Dan siapa itu? Baik. Antum baca tadi, imam itu diputus antum baca tadi, siapa diputus tidak masalah. Tapi uh, coba antum baca lengkap semua. Harokatnya dibaca semua. Man itu? Wa man baca tadi, nah.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 wa dhalika imamun wa dhalika imamun saya gabung Hatha mudarrisun wa dhalika imamun Hatha mudarrisun wa dhalika imamun mantaz Ma dhalika ma dhalika dhalika hajarun dhalika hajarun dhalika hajarun dhalika hajarun bahasa ki mana hajarun? batu batu, ahsanta Hatha sukkarun.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 Azalika Kiptun A'afan Abu Hani Azalika Azalika Kiptun A'nya pendek Azalika Kiptun Mumtaz, bagus La, Zalika Kalbun Mumtaz, bagus Mahaza, Hazah Hajar Masya nah, Allah, jayit, Masya nah, Allah, Barakallahu Fikam, syukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Mungkin tadi pendapatan terakhir, Zatih